10-cu məzmur. Ya Rəbb, nə üçün uzaqda durmusan? dara düşəndə niyə gizlənirsən? Pislər təkəbbürlə məzlumları təqib edir, öz qurduqları fəndlərə düşür. Pis insan könlünün istəkləri ilə fəxr eləyir. Ac göz, baxır, ona küfr edir. Təkəbbürlü, pis insan Allahı axtarmaz, Allah yoxdur deyə düşünər. Belə insan həmişə uğur qazanar, Bütün düşmənlərinə xor baxar. Sənin hökmlərin sə onun dərrakəsindən çox uzaqdır, Yürəyində deyir, Sarsılmaram, heç zaman təvakətə düşmərəm. Onun ağzı lənətlə, hile ilə. Hədə ilə doludur, Dilinin altında zülm və şər var, Kəndlərdə pusku yerlərini qurar, Günahsızları xəlvətcə öldürər, Biçarəyə göz qoyub gizlicə güdər, Yuvasında oturmuş aslan kimi Gizli yerdə pusku qurar, Məzlumu tutmaq üçün güdər, Toruna salıb onu tutar, Biçarələrin başından basıb qəddini qırar, Onlar bu pis adamın əlindən yıxılar Pis adam belə düşünər Allah məni yaddan çıxarıb Heç vaxt görməz Çünki mənə göz yumub Yarəm, qalx Ey Allah, onlara əl qaldır Unutma məclumları Niyə pis insan Allaha küfr etsin Niyə ürəyində Mənlən əvəzini çıxmaz Desin Amma sən bu əzab əziyyətə baxırsan Məzluma kömək əlini uzadırsan İçarə özünü sənə tapışırar Yetimlərin imdadı sənsən Şəriş görənin Pis insanın qolqanadını qır Axıra pisliklərini ifşa et. Rəb sonsuza dək əbədi patişahdır Onun diyarından millətlər yox olacaq. Ya Rəb, məzlumların səsini eşidəcəksən, Onları ürəkləndirib diqqət yetirəcəksən, Yetimə, fəqirə ədalət göstərəcəksən, Belə ki, torpaqdan yaradılan insan bir daha təhlükə yaratmasın.